سبح لللہ ما فی السماوات والارض سورت حدیث دذینہ تر سورت التحریم pore لسورت یعنی دا صورت او ور پسی دا آتش ته می سیباری ټول سورتونه پر ایک بل مزمون چلی قتال jihad انفاق او حاله د مومنان او منافقان بزا مزمونور کی د لسوان دعوت دی سورت سور حدید مدنی دی نزول کے چورن میں پس زلزال ننازل دعوت دی, دی سورت ترغیب الالنفاق والقتال مالو لگاوئی دا اللہ پا دین نورسرات جیحادوکے <تصفح> دا دوړم مسلې په اول بتوري تمهید مسله د توحید روډیو دلایل د توحید چې دا انفاق او جهاد د دې مسلې را پاره دي سبحانه لله باقي وی الله راغه سچبر عثمانونو زموږ کې وو ول عزیز الحکیم لا الله زور او رب با حکمت ذات ته الله الرب دا اسمان اعظم کده جمله کوله مړکول کوي الله پر شي قادر دی والاولو دا الله اولم دی ولا اخر و روسبمی و ظاهر او خارم دی بدلایل په اعتبار د دلایل والباتینو پټه د مخلوق دسترګونه وهو دا الله بكل شینلیم والذی الله غذاته پیدا کړی اسمانو اعظم کا پښو کولم بیا برابر دی پارش یالم کوي ما یل جو فلارد چې سمګه کیننوزی بوتې اندا او مړی مڈی و غیره او اغا چه روزی از مکنه او اغا چه نازلی اللہ دا بارانا بارانا فرشتی دی اسمان تنیک عمال یا فرشتی و هو ما آکم اللہ تاو سرعی نما چرتم چیه پیت بار دایلم و اللہ و اللہ بمات عملو نبسیر لہو ملک سماوات والارز ویلہ تر جولو امور او اللہ تواپس که دل لطولو کارون و این نباسی شپا پروس ک او الله پوی دے پخاوندانو دے سينو فاامنو بالله او ترغيب دے دز انوس انفاق دا او ترغيب انفاق دا ور کای مالو لګاوي 15 وجوه 15 خبره کای ده انفاق مطالبه اوله خبره ابرش ادا چې دا مالو لګاوي الله وې دا مالو لګاوي اسم دا مال در کړي دي ته مې پی او څو روزو د پارا څو کیدار کینولې نو څو لپکاری چې د مالک په معنا باندې مال ور کوي استعمالو دولت څو کیدار دې په کینو اوس څو ته لکه ت ورک دې سړي لا وای نه ځهونه ورکوم کمی مالک څو کیدار خو سکار دې مالک منل الله وی د مال تمړه څو کیدارې تم مې پی څو روزو لکینولې نو چې الله ته وی ورکن ورکوا امن نو ویلایمان روله پاله او پر رسول الله باندې او خرج کئ مما دا غمان لا جعلکم مستخلفین چې الله ګرځولې مستخلفین اختیارمن د سوروز فیه پدې کې څوکی دارانی فلذین امنو چا چې مان روله مینګم بتاو اس کې انفق او خرج کئ لهون دي د پاره جنون کبیره جرډیر لې او مالکم سیدتا صلوات تومنو بالله چې مان روله پالا او مال نه لگاوي وَرَسُولُهُ پيغمبر خو يادو کوم تاسو را بلليته مينو بيرب بكم چيمان روده پخبل ربو انفاق اوګه وقلا خذا ميسا غكم الله دنا غسيره وا مضبوطه وعده ان كنت مومنين کو مؤمناني مضبوطه وعده سا غشته ترشي ګو کنه سوره توبه کې ان الله اشترام منل مؤمنين ان فصم اموالهم ان فصم ومالهم بيان لهم الجن على مال بلګي جنت بدر کې هو اللذی اللہ غزاتی چرا را لیگی کو پاک پل بندہ بانے آیات بینات آیاتون واضح واضح دا انفاق لیو خرجکم چی تاسوبا سی من الظلمات دا تیرون لن نور رانا تا وین اللہ بشک اللہ باک بیکم بتا سخام خام وشفق دیم احربان وما لکم حلہ تنفقو فی زبیل اللہ بی, بی مالو لگا بی تیسو کی داری اسم دید دا اللہ سورزو یم ده مالو لګ دومه ووجوي آیم الله وي سبا د نه پاتې کېږي مرې چې نهپاتې کېږ نه ده چې پ خپل لاسنو ورکې مالله کوم سری تاسو دا الله پلار بغو چې نه خرش کوې دله په لالار کې او الله ته پاتې کې لا یستوي من نری برابر په ثواب کې تاسو کې مناوسوک انفق من قبل فتح چې خرچ کړی مکه د فتح مکه نه وقاتلو جهادي کړی د فتح مکه ډیر ضرورتونه داږي جوړړي اوسم کله ضرورت ډیر دینو خارج کو ډیر ثواب لري په نسبت دا چې کله ضرورت نه کمی ولایک اعظم درجاتا دا ډیر لویه درجه ده من الزینا دا کسانو انفقو چې خرش کوي بادو د فاطمه کینہ باد وقاتلو جهاد کیدا غی دیرلی مقام ادا سختے وقت و کلن خزا کو زہ د فاطمه کینہ مکہ جهاد کئ او انفاق کئ او کو د فاطمه کینہ رست جهاد انفاق تر قیامت کئ نو وکلوا عاد اللہ الحسن اللہ سرواده سرادہ جنت کڑے دا جن تولو لور کئ والله والله بما تعلمون خبیر منزل الذی یخرج اللہ نو بلا وجا اللہ و ای زماڑے د سی او مال قرز را کا از ایشوال کما سره دی قرض منزل لذي شوګ د اکزي اوپر الله قرضن حسنا چې ورکی الله ته قرض خ فیوزایفه الله مولدو چند کی لو دل راجر والو د پروازون کریم اجر عزت منی او د دی انفاق بشارت ګور دتا چې مالو لگاو د دی بفایده سي وایتا بد سره قیامت کې کی د قیامت پره چې خبر نه پاسې د دې مال او دولت نه برنا جوړ شي او تا ته برن نه پاغ اورشپا پاغ اورز چټول مخلوق په تیاری کې یم بدغورسترل مؤمنین او المؤمنات ته وینې مؤمنان سړی خزی چه انفاق کړي یا هم روان بې د دوی غران د انفاق بینه دین د دې لاسونو ډان دی بیا ایمانی خې ترپتا او تو ورگی بشراکم الیوم خوشخبری او بشارت د تاسو لنورز دا جنتونو چی روان بیلانه دا ونو دا غیرنه اغرونو خالدینو پیامیشو بیه بده کې دا کامیابی دا دیرلویا چې انفاقی کڑیو نو دا غیر مال نباور لرنا جوڑیش بلتر اب توز بخیلانو گو بخیل مال نو لگو لی واسه او لگو وینا نو دا غیر بررنا نی ابا پتیارکی دکیو خوری یو ما یو خول المنافقون والمنافقات وی و منافقان سڑی خزی بخیلان لیلزینا منو ومنانو تا چاچه انفاق کردی انزرونا منتلگ انتظارو که نغتب اسم نورکم چستا سو دی رانانا فائده والو زکا دی بروانی دی سرو بخپل رانان روانی دا بخیلان بدی تی علکه ای رور علکه گدرگا چستا دی رانان کې زم روان شم زکا تو رتی خبر نه چې پازی نو منتلو گدرگا دی با اتووی قیلا و تبویلی شیر جو واپس شوا شای را کوم شات دنیا تفلتمیسو نو رولټ ویزان لرانانا زمو رانانا فائدہ نشي غسیدا دنیا کې ملاویدن او دنیا شو شوی انفوقا خو بیا دنیا ترات لکم نه فزر و بینم بسوباری شې د منسک به سورین یو دیوال لهو باب چې باغی کې به با دروازه ای بس د دې منسک به یو دیوال وېش باطینو دنہ طرف دا غیب فی رحمتن پای کی جنتی اخوا و ظاہرو ہودہ ف باہر طرف مین قبل الہذاب دا د طرف دا غینہ وا عذابی سمع دا امس دیوال کی دیوالو دل دا عراف تے دیکھو جہنم اخوا جنت یونادونہم یونادون دا منافقان باواز کی مومنان ہوتا وطویل گراتو درگه کنا علم نہ کوم ماکم ولیم تاس سره مرگری نو دنیا کے سو دا دیوان نہ خوابو دا بیا چھی وی خالودی ورتئی بلا ولی نہ مرگری وے خسوق ولكنکم لیکن, لیکن تاسو پتن دم انفسکم زنم گن کے چلو پدے بخل سرا وتربستم انتظارم کو دا حوادث ورتبتمو شکمو شمولہ الله جرا کی کنا او دی زے دا مالو لگم ثواب بی کنا وغرت کوم لمانیو دو ککڑی تاسلرا ولو خائشه حتا تر دې پورې جامر الله چې الله حکم را لري قیامت یې اماره وګر را کوم او دوکګړې تاسو بالله الغرور په علاوه دوی دوکबाज فليوما پسنه له یو منین کوموا به نغې شي سااسونه فییدتونفی والله منلهځ نه کفرونه د کافرونه چې توهی دیې یعنی بخیل نه بم بیاته نه قبلېږ او مشر ماواکومون نار ځې ستاصور دی هی کوم نو دا چې ن دله لاق دی بسل مسی او ډیرر بهځې د تلو دیلم ینې منو زجر دی خلکوته الله وي کله به دا وختي چې د خلکو زرونه یېږي او د الله کتاب او تینته نرمش نه وخت به کله را علم یعنی للذین آمانو آیا ندا نیز دی مومنانو انتخشا قلوبهم چه او یریگی دی زونن زکر اللہ دلالا کتاب تا وما آغا من الحق چه اللہ کم حق را لے گلے دی جهاد و انفاق ولا یکونو دوینی شکر لذین بشانده کسانو تل کتاب چه کتاب ورگڑی شده دی من قبل و پخواه دا نو گنته نشه آیا سی پخواه بنا لگو زرنی نمان فتال علی ملامد نو زمانه زه پیږده شو زه پیږده شو سمانه زماړه نن به وکوو سبا ور نن سبا کې پ مرتیر شو ماللی نه لګو ف په خصت پلو به نه څخ شو د دی زونه وکسیررو می نوواډیر په دیږې فې خوونه فاس قاندديوس اے علم الله پوشن اللہ بشک اللہ جمدی کئی زمک پس زمرک مدوچ والی زمکینا یقیناً مو بیان کری تاؤصول دلائل دیده پار چیخنکار والے ان المصدقین والمصدقات بشارتو س بشک خیرات کون کی سڑیه و خیرات کون کی خزه قرز ورکون کی اللہ لرہ قرز خ یو زاق لہم دو چند بشی بیلا جا عجر ا دې لپاره به اجر عزتمن والذین آمنوا و پارا با من شیمان روڑے بالله الا الله بتوید ورسولی او الله پر که لایکلا کسانو و صدیقون د رشتونی وشوا حدو شهیدان دی ربهم پنه ز خپل رب شمالي لا دی وش جهاده کړي دې لپاره اجر ام ده و نورهم اوران ام ده اجر د جهاد او نور د انفاق والذین کفروا چا چې انکار کړي د روژنی ګنلې یا تون زموندا اصحاب الجین جهنميان علم سالورا مواجد حقیقت دا مال دا تخئی مرد دا مال سا شئره چه دا بدا سه دوکر شئره دا خلو بے ٹوکی لکه دنیا کې ما شمان لو بے ٹوکی کئی و بیا ختم حیلمو پوش شنمال حیات دنیا بے شکر آجون دا دنیا لائبوں والا دا خلو بے ٹوکی لکه دا ما شمان او دا خودا ولو سنگار دے و او دارنګ لوی کول دي په یو بل با نه کو خپل منځکې ته کاسوو زیاتواې د فلم والې لهات معلونو اوات کې په ځغه شو دی کم مسله غس حقیقتې دا دی د دمال که ممسله غیس په شان د باران د عاجبل کوفاره چې لرا کفار زمیدار کوفار زمینمیدار لغبي مع نباتو د غ بوټي بارانو شي زمګبانې. بُډھی راځر مونشي زمیدار خوشحاله دې ډیر خفصلوش ثم یهی جو بیا اوچینو فتراوی تیې نه دېلره ماصفرن تک زړ ثم یکونو حطاما بیا شیدا زرا زرا بیا سروزه بعد دا فصل زرا زری شی او ختم شي دغره الله وېدا دنیا موږ نن د زو انی دا ما سي چرچيري روز تو بلر باندې سيله او توفان د بوډا والی راش د بيمارۍ برش مال دولت و هغه سي غربت برایش هنن شتا د الله پدینه ولا غوا په اخرت اخرت کې عذابون شدید او مغفرت د الله تر صف سخت عذاب هغه چاله چې کم انفاق نه کړو مغفرت د الله تر صف نور زامانته چا چې کړل و عمل حیات دنیا الا متاول غرور نه دا फायदा د چندو دنیا مگر دو کده د دروغ سابق ال مافرت پر انفاق رحم د کې مغفرت ده میرے رب کوم دا تراب دا رب ستاسو نه جنتونو تار دوا چداي و وسعت کارځي سمایه پسند و ست د اسمان ولا رسمه کې دی او ایت تلذینا تیار شوه کسان له شيمان له له د الله په توحید او پر اصولانو ظاہری کا فضل الله دا فضل الله ل ورکی الله اچھا ته چوغړی الله هون فضل له ډیر له ما اسابې مصیبتین تینځما وجہ اخری کو سوګداوی دا مال زکن چه سبا لما خیب با دیلای خیره اللہ وی دا خیب با دی خود دربانی زر آوال امکانا نوکا چرت دا اللہ پا دین دی مالو لگو اللہ و دربانی با دا نراو دیلا می خیره تانا تحصیل پیخی اسپتال پیخی اللہ وی تد اولگو اللہ ورد تحصیل تانا او اسپتال نم پیخی ما سابې مصیبت انغه چې رسیتا او څه مصیبت او غم فل ارضی دنیا کې ولافیان فزکم نستاسبنفسونو کې مرذ فقر بیماری الا مگر دا ټول فی کتابن دا دا الله په یله مو تقدیر کړي من قبل انبر اها مقیده موجود کې د لو دا غینا وجود تنیر غلی دا حوادث چې مخ الله لیکلي نه دا لاس قدرت کې ذالک الله يسير دا تقدیر په الله دی مطلب دا د الله کوي نو چې تماملو لګ الله به درانې ت کالي مسیبتونه پرشانې نه راي د کالا تا سوله ما پهده کوم دی د پااره چې خفه شي پهغ سبانه چې کوم تاسوونه فوت شکم نعمت والا توله ته فرونه خوشحاله شي به ما پاغ ساه کوم چله د درکي الله لا یحبونه خښې کوله مختلف فخورور هر یو چلوړو ځان ستاون کې او کسانې چې بخل کوي او حکم کوې خلکو تنبه بخل او چا چې څوک چې ووله ان الله بهشکا الله الغني الحميد به پروا وسایل شيوي دي یقینا ارسلنا رسولنا ترغيب جي اته را لې غلي موان بيابيل بينات په وازي او دلائل او انزلنا کتاب كتاب را لې غري و زرمون كتاب الميزان او ميزان امرالي غري سنت د پیغمبر ليقوم الناس شي برابر کي خلق به قصي په انسان وانزنن حدیده او مون پیدا کرده ده وصفنم فی حبازون شدید پدهی که جنگ ده سخ نجحات بکوه و منافعو او فیدیم دیلنانسی ده خلق و ده پاره الله عالم اللہو ده ده پاره چه اللہ خکاره کی مناسوکی انسو روسوک چه ده اللہ امداد کئی و رسولو ده رسولانو ده اللہ بلغیو پنادی ده بشک الله قوی و عزیزه یقیناً مون را علی گره انو علیہ السلام ابراییم علیہ السلام گرزولی دې په اولاد کې نبوت او کتاب امنهم محتدबाजी په دی کې هدايتي یافت او اور ډېر دی دې کې فاسقان ثم قاف عين على سارين برسولنا بي امراديږي دی په نخ شکادم نور انبييا تر دي چې وقفه نبی ابن مريم ارا وس مون دي پسې اي صاحب نه مريم او ورکړه موهت انجيل او غرزول مون في دا کسانو کې تبوع چا تبداري ا دکړې وا رفتهن ورحما مینه محبت ورحمتا و مهربانی دیکه نرمي وا فرصت دي سو کړل پدې جيات پروزه جياته پرې او تر کې دنياي شروع و او دوي اولټو رحبانيات رحبانيات نیم او رحبانيات چې دوی جوړ کړو د لرمه كتبنا موږ په نو مقرر کړل يم بدی با باندې موږ ديبانه رحبانيات مقرر نو دي رحبانيات شروعو تر کې دنیا مو په سمو قرار کړیو هی الله لیکن مو خو مقرر کړو په دی باندې لټول د الله د رضا په جهاد خو فمارا او د خیالونو سات د دې حق رعایت چې څنګه حق د رعایت او فاتین اللذین ورمکا کسن لامن چې ایمان وروړو جهاد کړو په ایسایانو کې کوم مومن هم بدی کې اجر اجر هم د بیا اجر خو کاثیرو منم فاسقون زیات په کې پاسې قانون رسو تر کی دنیا اختیار او جهاد پرې خو ایمان وارانو تاسو مند الله نو یری رہبانیت اختیار نه کوي جهاد پرې نه دی وامن ایمان وروړي به رسولی په رسول الله یوتِ کم درب کی دلاللہ کفلینِ کفلین دعا کفلین دعا پندونہ اجر دعا پندہ دعا انڈی مِن رحمتی دا اخفل رحمت نوی اجعل لکم حو بگرزی تاسل نوراً رنا تمشون بیوی شگرزی و پدیسر و اغفر لکم بخنباللہ دلو کی الله غفور رحیم دے لے اللہ یعلم آحلو الكتاب دے دا پارا شی پوشی علی کتاب الله یغدرو چی قادرنی علی شین پیشی باندې من فضل الله علی ذا فضلنا وان الفضل فضل بی دی الله الله پلاس کې ورکیه چاله رچو واڑی خ او الله خوند فضل